QG-Lin, EFBM, üzen a 8. bolygó. Őrhajónk rákenyődött a kívánt pályára kapitány kikapcsolta a hidrogén hélium fúziós energiával működő hajtóművet, és már is bekövetkezett a teljes újtalanság állapota. Körülöttünk a levegőbe szabadon lebegtek a tárgyak, a jegyzettömbök, a ceruzák és orvosi munkatársunknak Ferri doktornak vastag keretű szemüvege. A hold felszíne fölött kereken 1250 km magasságba körpályába kezdtünk. A hold felszínéhez képest sebességünk 1282 méter volt másodpercenként. Ezzel a magassággal és sebességgel számolva egy teljes keringésünk ideje 4 óra 37 perc lesz. Látványosságnak is csodálatos volt a szelén űrhajó. Már hetekkel indulása előtt starthelyén állt százezrek zarándokoltak megcsodálni a büszke óriást, amely külső formájába kísértetiesen hasonlított egy monumentális emberi szoborhoz de még a húsvét szigetek monolitja is eltörpültek volna 102 méteres magassága mellett. Félelmetes nagysága éjszaka tűnt elő igazán, amikor halvány kék színű testét reflektorok világították meg. A 30 méter átmérői felső gömb, mint csak a feje lett volna. Az alsó testel, amely 45 méteres gömb, nyakszerű rész köti össze, a nagy gömb alján pedig az arányfalanul rövid több zsinnyulványok a lábakat utánozzák. Építettek már ennél magasabb űrhajót is, olyat, amelyen magasságában másfél szerekkora volt, de karsúsága miatt ennek tizedét sem tette térfogata. És ezeknek a szivar alakú testeknek csupán a csúcsa érte el a holdat, és még annak is csak egy kicsin kerészet ért vissza a földre. A szelén, ha minden jó megy, ugyanúgy érkezik vissza a holdról, ahogy elindult. Gömbjei nem fokozatok, nem lépcsők, hanem egyetlen fokozatból álló rakéta űrhajónak az alkatelemei. Még az indulás előtt tüzetesen megismerkedtem a Szelénnel. Ugyanezt tették űrhajós társaim is. A leggyakoribb vendég maga az kapitány volt itt, a kutatócsoport parancsnoka. Sokszor együtt láttuk vele Márkot, a fizikust. Kettőjük gondja volt az általános ellenőrzés. A többi hat űrhajós főként a maga feladat körébe vágó felszereléssel barátkozott. A felső kisebb gömb az utasfülke. Talán nem is írlik rá ez a szó, mert önkéntelenül is az első űrhajók szűk kabinjára emlékeztet. Arra, amihez hónapokig kellett tetszeni az űrhajósokat, szoktatni a szűk helyhez, <gül> ahol még jól kinyújtózkodni sem igazán lehetett. Csak amikor először léptem be a szélén felső gömbjébe, akkor döbbentem rá, milyen óriási egy ilyen 30 méteres gömbnek a belseje. Majdnem 15 ezer köbméteres térségez, akkora, mint 75 kétszobás modern lakásnak a légtere együttvéve. Ez a hely foglalja magába a kilenc űrutas nappali és éjszakai szobáit, a megfigyelő műszerek fülkét és a helyiségeket. Most pedig már száguldottunk a hold fölött. Minden más innen, mint a földi távcsöveken át. Látószögünknek több mint a felét a hold töltibe. Olyan finom részletességgel, amilyenhez hasonlott nem csak a látcsövek, hanem a holdrakéták televíziós felvételei se tudnak adni. Közvetlenül alattunk feltűnt a Pythagoras és az Anixamenesz kráter. A hold felé néző arcának északkeleti peremén vannak ezek a hatalmas kráterek. Őrhajunk északi irányból a most sötét és tőlünk láthatatlan oldal felől érkezett a megvilágított kráterek hegyvonulatok és tengerek fölé. Jobbkész felől feltűnt a Júrahegységgel szegélyezett szivárványövő. Még távolabb, jobbra a viharok óceánjának hatalmas síkságát láttuk. Éppen derékba szerteketti a fény és az árnyék határvonala, a terminátor. A Földről nézve 12 napos volt a holt, tehát két nap választotta el a holt töltétől. Alattunk terült el a hidegség tengere, peremén a gyönyörű plátókráter amely innen az űrhajóból még csodálatosabb volt, mint amely ennek eddig ismertem. Közvetlenül mellette egy magányos hegykúp emelkedett, a Pico. Előtte hosszan szélesen tündöklött az esők tengere. Zénó kapitány különös gonddal tanulmányozta a Pico déli oldalán emelkedő szabálytalan alakú fensígot. A tervek szerint ott kellett leszállnunk, és a kutatási időszakra megtelepednünk. Megfigyelései után Zénó kapitány végül is úgy rendelkezett, hogy a második keringés befejezéséig föl kell készülnünk a leszállásra. Közeledett a várva várt nagyszerű pillanat. Az űrhajó módosítása kitűnően sikerült. Éppen a leszállásra kiszemelt fensíg fölött haladtunk át. Kattogott, villogott az elektronikus számológép. Leon és Viktor, a matematikusunk és a kibernetikusunk a fékezési manőver adatait számoltak. Tőlük függött, hogy milyen adatok kerülnek be majd az automatikus vezérlőműbe. Az alkalmazott fékezőerő és a fékezés megkezdésének egyetlen parányi hibája is kilométerekkel odébb szállítja le az űrhajót, ami az ismeretlen terepen végzetes katasztrófát okozhat. A Holdról készített korábbi felvételek alapján azért döntöttünk úgy, hogy a Pikóhegytől fekvő szabálytalan alakú fensékon szállunk le, mert ennek zegzugos vonulatai természetes védelmet ígértek a mikrometeorok ellen. Az 1250 kilométeres pályamagasság is szigorúan céltudatos volt. Így akartuk elkerülni azt a kellemetlenséget, hogy az alattunk lévő hatalmas, több ezer méter magas hegytömbök veszélyes módon megváltoztassák az űrhajó pályáját. Kémikusunk és radartechnikusunk, André és Ali a radarkészülékkel a hold felszínének finom szerkezetét kutatta. Márk a fizikus és Péter a mineralógus pedig fényképfelvételeket készített a közvetlen útvonalunk alatt húzódó holdsávról. Az volt a feladatuk, hogy a hold tengerek sík felületét is ellepő mikrokártereket, a hold ragyáit, ahogy Viktor nevezte, tanulmányozzák. A leszállásra többféle mód is kínálkozott. Alkalmazhattuk azt az eljárást, amelyel annak idején az első űrhajósok ereszkedtek vissza a Földre, tehát az űrhajó sebességének csökkentésével, aminek következtében az űrhajó a felszint metszű ellipszis pályára tér. A Földre visszaérkező űrhajókról a jelentések akkoriban így szóltak: Az űrhajó az előre kijelölt körzetben talajtért. A kijelölt körzet azonban elég nagy volt. A Szovjetunióban repülőgépek, helikopterek százait, az Egyesült Államokban az óceánon hajók és repülőgépek rajait mozgósították, hogy a visszaérkezett űrhajót és utasát mielőbb megtalálják. Akármilyen pontosak voltak is a számítások, egy tényezővel nem lehetett biztosan számolni. A levegő ellenállásával. A földi légkör állapota, a magassági szelek, a felszálló légáramlatok mind módosították az előre kiszámított leszállási pálya íve, és a földre érkezés helyét. Itt a holdon a légkörrel nem kellett törődnünk. A holdnak ugyanis nincsen levegő burka, illetve az a kevés gáz, ami körülötte van, több milliárdszorta ritkább, mint a földi levegő, tehát elenyészül a fékező hatása. Ennek ellenére Zénó kapitány a leszállásnak merőben más, nagyon ismerész módszerét dolgozta ki. Elképzelése szerint az űrhajót a lehető leggyorsabban le kell fékezni, el kell venni a teljes sebességet. Ekkor szabad eséssel zuhanni kezd a hold felé. A zuhanást aztán tetszés szerint lassítani lehet a hajtóművel. Az energia felhasználás szempontjából mindegy volt, hogy melyik leszállási módot választjuk, hiszen a zuhanás fékezésében nem segített bele a légkör. Zénó kapitány azonban ragaszkodott a maga módszeréhez. Volt ebben a ragaszkodásban egy kis híjúság. A hiúságnak az a nemesebbik fajtája, amelyel nem is annyira a saját elképzelését védte, mint inkább az eljárás újdonságát, kísérleti jellegét. A soron következő expedíciók terveiben egyre gyakrabban szerepelt a légkör nélküli égitestek felkutatása, és a kapitány szerint ez a leszállási mód az ilyen égitesteken alkalmasabb, biztonságosabb és mindenek előtt pontosabb. Keringő űrhajónk 61 fokos szögbe szelte át a holdbéli egyenlítőt, amely a termékenység és a nyugalom tengere között vonult át a hold felszínén. Leon és Viktor számításai szerint 43 másodperces fékezési időre lesz szükségünk akkor, ha a fékezés mértéke 30 méter per másodperc a négyzeten. Így a fékezés közben megtett út a hold felszínén számítva kevesebb mint 50 km. Ha sikerül az egy százalékos hiba lehetőségen belül maradni, az eltérés nem lesz több 500 méternél. Közvetlenül azon a terepen szállunk le majd, amelyet André és Ali a radar készülékkel a legalkalmasabbnak talált. A Pico déli oldala emelkedő fensíknak a ahol térképen nem volt neve, mi, Viktor ötletére, elneveztük Táborhegynek. Az ünnepélyes névadás akkor történt, amikor az első kör befejezése után másodszor repültünk el a fenség fölött. Sok felvételt láttam már a Holdról, de elbűvölt ennek a halott világnak fenséges panorámája. A Hold felé szágódó rakéták tévékamerái és a Holdra puhán leszállt űrhajók fényképezőgépei a felszínnek csak szűk területeit tudták felvenni, számunkra ismertét tenni. űrhajunkból teljesebb, lenyűgözőbb volt a kép. A földről nézve ezüstös fényben ragyogott a holt, de innen közelről különös színei voltak. Az egymásba tűnő pasztelsárgák különböző árnyalataiból hol a vörös, hol a kék, hol a zöld villant fel. Jobb felől, ahol a fény és az árnyék határa, a terminátor húzódott, a látóhatár csipkézet volt. A vakítóan ragyogó hegycsúcsok és a kráterfalak fűrészfogakkal feltépték a sötétséget. Alattunk a megvilágított hold, fölöttünk és körülöttünk a bársony fekete ég volt. A csillagok gyémánt kristályok, fényük hasító tiszta volt, nem vibrált. A csillagok között ott ragyogott a nap. Korongja ugyanolyan nagynak látszott, mint a földről, de közvetlen közelében is fekete volt az ég, és fátyolszerűen köréje rajzolódott a kármínvörös vörös lángoktól lüktető napkorona. A föld olyan volt, mint egy óriási hold. Csak négyszerte te akkorának látszott, mint amekkorának a holdat látjuk a földről. Sarló alakot mutatott, akár a kétnapos új holcokot. A keskeny föld túl a nagyobb rész sötét. Halvány derengő fény világította csak meg. A teli hold rávetődő fénye. Ebben a gyenge világosságban is látni lehetett az egymásra torlodó, vagy hosszan elnyúló felhőket, és közöttük a tengerek szárazföldek körvonalait. A föld sarlója, bármennyire hasonlított is az újhold sarlójára, mégis más volt. A szarvai messzebbre nyúltak, és az egészet, a megvilágított és a sötétbe lévő részt egyaránt, türkiszké glória üveszte, a légkör. Áthaladtunk a nyugati terminátor fölött, és a hold éjszakai fele került a láng, miközben űrhajunk még csillogott a napfényben. A fény is az árnyék határán a szürkületnek nem volt semmi nyoma. Élesen határolódtak el egymástól a megvilágított és a sötét részek. A hegycsúcsok és a kráterfalak árnyékai, mint a gótikus templomok égbeszökkenő tornyainak fekete ányképei vetődtek rá az óceánok és a tengerek megvilágított felületeire. A föld már lement, a nap ekkor volt felkelőbe. A hold hajnala sötét, sötétebb, mint a legsűrűbb sötétség a földön. Csak a távoli pereme izzott, mintha vörösre acélk és hasította volna fel az ég fekete vásznát. Egy órája haladtunk már a holt sötét oldala mentén. Az égi test éjszakája szorongató érzéseket sugált. Az ég volt sűrű, súlyos volt, a csillagok ragyogóan, tisztán, majdnem kézzel elérhetően pompáztak. A kristályos földi éjszakák sem voltak ehhez hasonlíthatók. Mert ott fenn, még a Himalája csúcsáról tekintve is a magas légkör halvány sejtelmes fényjel szórta be a földi sötétséget. Ismét feltűnt a nap, újra a hold északi pereméhez közeledtünk. Amikor a plátok láter fölé érkeztünk, a kabin falán felvillant a jelző lámpa vörös fénye. Teljes készen lét. Néhány perc múlva minden átmenet nélkül megszűnt a súlytalanság állapota, s földi súlyunk háromszorosa valósággal belenyomott, beleszorított mindannyiunkat a habbal bélelt ülésekbe. Megkezdődött a fékezés. A hajtómű kifúvó csövei a menet irányjal szemben álltak, stompasú dübörgéssel lövelt ki előre a gáz. Őrhajunk egész teste remeget, s mi csontjaikban is éreztük ezt a feszes remegést. A kifúvó csövek hirtelen a hold felé billantak, és egyre fokozódó erővel kezdték fékezni a zuhanásba ívelő űrhajót. A 43. másodpercben függőlegesen hulltunk lefelé. Zénó kapitány kisebb túló előre kapcsolt, majd mikor elértük az ezer kilométeres magasságot, teljesen leállította a hajtóművet. Szabad eséssel közeledtünk a holdhoz. Ismét bekövetkezett a súlytalanság állapota, és megint kedvünk lett nézelődni. Mohó kíváncsisággal tekintettünk ki kerek ablakainkon. A hold rohamosan közeledett felén, tengerei, hegyei hirtelen óriási növekedtek. 900 kilométert zuhantunk szédítősebességgel, amikor a fékmű automatikusan újra bekapcsolódott. E pillanattól fogva az űrhajót az automatikus berendezés vezérelte. Radarunk adatai szerint sebességünk fokozatosan csökkent, és a hold felszínétől tíz kilométernyire már annyira lelassult, mint a kényelmes liftben ereszkedtünk volna. Eleve számoltunk azzal, hogy az utolsó kilométereken nem látunk majd semmit. Ahogy közeledtünk a felszínhez kavarogni, gomolyogni kezdett a vastag porréteg, a lávahamú, amelyet felkavarta a hajtóműből kiáramló gáz. Csodálatos látvány volt. Hullámzó mozgással, koncentrikus körökben áramlott a por. A körök egyre tágasabbá nőttek, s mi sűrű-sötét közepükbe ereszkedtünk lefelé. Semmit se láttunk a leszállásra kiszemelt fenségból. A jelző lámpa felvillant, mutatta, hogy az űrhajó három tartólába kinyúlt. űrhajónk olyan lassan, puhán sűlyet lefelé, mint egy levegővel töltött léggömb. Időtlenül hosszúnak tűnt fel nekem az a néhány perc, amíg végre az egyik láb sziláltan rajta döccent, majd utána rögtön a másik kettő is megvetette a talpát. A nagy portól még mindig nem láttunk semmit, de éreztük, hogy olyan ferdén állhat az űrhajó, mint a pízai toron. Az automata berendezés azonban rögtön bejjebb húzta az először talajtért ért, hosszabban kinyúló lábat. A hajtómű megállt. Csönd lett. Néztünk egymásra, néztünk ki a most már szeliden leereszkedő porba, aztán kitört a kiáltás belőlünk. Nem tudni ki kezdte, csak azt tudjuk, hogy jól esett. Felódódott bennünk a várakozás feszültsége. Ölelgettük egymást, és össze-vissza kiabáltunk. Bíztunk űrhajókban az automatikus vezérlőműben, de kimondatlanul mégis ott pulkált bennünk végig a félelem, az aggódás, hát ha elromlik a fékező berendezés. Az 1250 kilométeres magasságból szabad eséssel a holdra zuhanni biztos pusztulás lett volna. Kétszer akkor a sebességgel vágottunk volna a táborhez szikla mint a kilőtt puska gulyó. A nagy öröm után hirtelen lepett meg bennünket a magányosság érzése. Nyomasztó, már-már már iszonyatos érzés volt. Nyolc tudóstársam nem először utazott űrhajóval, ők már ismerték ezt a gyötrelmes lelki állapotot. Én ekkor döbbentem rá először. Mi is az az űrmagány, amiről annyiszor írtam mári portjaimban? A föld tulajdonképpen csak ekkor került a gondolkodásomban olyan messze tőlem, mint amilyen messze volt. Különös, idegen bolygó lett az egünkön. Ferri doktor eddig hallgatag, mélázva szemlélődő társunk volt. Most megélénkült, órára igazította a vastakeretű szemüvegét és rászólt Márkra. A rádiót! Márk azonnal átkapcsolta a készüléket fülkajlór hangszóróra. Először sistergés, recsegés, különböző ritmusú jelzések hallacottak, aztán felhangzott a föld hívó jele. – Halló, kotató gyors, kotató jelentkezzék! Zénó kapitány a mikrofonhoz lépett. Sokáig szorongatta, közben egyikünkről a másikunkra nézett. Végül ennyit mondott. – Megérkeztünk! Azonnal visszadta a mikrofont Márknak. – Ismételje meg, haló, kutató 8, ismételje! – recsegett a hangszóróból. Mark megköszörült a torkát, aztán oly szemtelen nyugalommal, mintha vízállás jelentést mondana be valamelyik stúdióban, elmondta az előre megfogalmazott jelentést. – Itt kutató nyolc beszél, itt kutató nyolc beszél. Őrhajunk a kijelölt körzetben leereszkedett a holdra. Az automatikus vezérlőmű zavartalanul működött. Ali eléjetette a radarkészülék felmérései alapján készített legújabb helyzet meghatározást. Márk bólintott és folytatta. A felkavarodott por most ül le, így egyelőre csak a radarmérések adnak támpontot helyzetünkről. Ezek szerint a kijelölt leszállási ponttól 352 méterre értük el a hold felszínét, a táborhegy hegy Most hangszóróból harsant elő a hurrá, a föld hurrája. Ez volt az a pillanat, amely feloldotta a magányosságunk szorongását. Zénó kapitány behívott mindenkit a nagy közös fülkébe, szólt Viktornak, hogy mondja el az ünnepi beszédet. Viktor nem csak a kibernetikának és a találó névadásnak volt mestere, de a szónoklatoknak is. Úgy tudott rögtönözni, hogy azt lehetett hinni, előre megírja és megtanulja beszédeit. Kedves barátaim! Kezdte az ünnepi szónoklatot. Barátaim, itt a szelénben, barátaink fenn a földön. Jól hallottátok, fenn a földön. Megérkeztünk. Jó öreg glóbuszunk fölöttünk lebeg. Holtunk fekete egén. Az első űrhajósok után itt vagyunk, végre mi is. Mindenekelőtt hozzátok fordulunk, drága barátaink, ott a tündöklő kék fénybúra mögött. Hozzátok, akik munkátokkal megteremtettétek a technikának ezt a remekét, űrhajónkat. Mi vagyunk az elsők! Ebben a pillanatban Péter, aki az egyik ablak előtt ült felkiáltott: Nézzétek! Gyertek ide, siessetek! Oda tódultunk mindjárt. Viktor is az asztalra csapta a mikrofont, és közénk furakodott. Mélységes, mély, fekete égbolt csillagzatokkal zsúfolt háttere előtt egy ezüstösen csillogó gömb úszott el. Lassan, méltóság teljesen. Meteor! űrhajó Üstökös! Mind a kilencem mondtunk, kiáltottunk valamit, és álltunk ott lenyűközve. Hamar a radarhoz! adta ki az utasítás Zénó kapitány. Magasságot, sebességet mérni, pályát számítani. Ali azonnal a titokzatos testre irányította ernyőjét, és követte vele végig az égen. Zénó kapitány a nagy távcsővel figyelte. Péter és Már pedig egymás után készítette róla a Szabályos félgömb! – kiáltotta izgatottan Zénó kapitány. – Nekem is azt mutatja a radar! – kiáltotta vissza Ali. A rádiónál én maradtam, és a földsürgető hívására elmondtam, hogy egy titokzatos, egünkön átvonuló fénygömb megjelenése zavarta meg kibernetikusunk ünnepi szónoklatát. Jelenleg mind a nyolc tudós a műszerek mellett van, itt többet nem tudok mondani. Nem okozott volna különösebb meglepetést, ha egy természetességi testet fedez fel, Péter, de a tisztán kivehető szabályos gömbalak a legfantasztikusabb elképzeléseket indította el bennünk. Honnan származik? Mi lehet a rendeltetése? Türelmetlenül vártuk, hogy alig radaradataiból mit számít ki az elektronikus számológépen. Néhány perc telt csak el, és egymás után következtek a részeredmények. A testsebessége a távolodás doppler effektusának figyelembevételével vételével 1672 méter másodpercenként. A valamennyi sorozat átlagából kapott felszíni magasság 17185 méter. A távcső csak szögértékeket tudott mérni, ami a test nagyságáról semmit sem árult el. A három csoport egybevetett adataiból állapították meg, hogy átmérője kereken 15 méter. Az egyenletes sebesség és az állandó felszíni magasság félreérthetetlenül igazolta, hogy a titokzatos test szabályos körpályán kering a hold körül. A keringési időre 109,7 percet számított ki Viktor. Márk és Péter egymást váltogatva fényképezett és hívta elő a felvételeket. A képek meggyőzően mutatták, hogy mesterséges égi van dolgunk. Fémesen csillogó felszíne azt bizonyította, hogy egyöntetű egy búrok fedi. A radar hullámokat tökéletesen visszaverte, nem mutatkozott az zernyő semmiféle zavar. Egyetlen hódutazás űrhajósai sem szóltak erről a testről, jegyezte meg Viktor. Nyilván nem vették észre mondta Zénó kapitány. Ezt nem értem szóltam közbe. Akkor mi most miért fedeztük fel az első órában? mert éppen itt a pályája árnyékába ereszkedtünk le. Ha mondjuk két és fél ezer kilométerre keletebbre a nyugalom tengerén kötünk ki, akkor mi sem vesszük észre, mert látóhatárunk alá kerül. Szóval szerencsénk van. Várjál csak! Abba feltétlenül szerencsénk van, hogy már most megérkezősünk órájába felfedeztük ezt a testet. Viszont előbb-utóbb úgy is észrevettük volna, mert mi olyan sokáig maradunk a holdon, hogy táborhelyünk a holdforgással mindenképpen a pálya vonala alá került volna kíváncsian találgattuk, mi is lehet ez a titokzatos gömb alakú test. Néhány évtizeddel előbb, amikor még megosztott világban élt az emberiség, feltehettük volna, hogy az egymással ellenségesen szemben álló nagyhatalmakval, amelyike bocsátotta föl ezt a mesterséges égi testet. Esetleg hadászati céllal, vagy egyszerűen csak azért, hogy egy másik nagyhatalom kutatásait zavarja. Ma már azonban az ilyenfajta feltételezés egyszerűen nem is fordult meg a fejünkben. A föld népe egységes társadalomban él a föld tanácsának kormányzásával. Értelmetlen lett volna, hogy valamelyik népcsoport a nagy közösségtől függetlenül önálló kutatásokba kezdjen. A mesterséges égi test közben eltűnt a szemünk elől, de alig fejeztük be a számítások ellenőrzését, Ali már is jelezte a radar készülék mellől, hogy ismét felbukkant, mégpedig éppen ott, a hold északi peremének azon a pontján, ahol a 80,5 fokos pálya elhajlás alapján vártuk. Ez azt jelentette, hogy majdnem poláris pályán mozog. Újabb meglepetés következett, amikor a titokzatos fénygömb áthaladt a zeniten, Leon felkiáltott: Rádiójelek! Ő dolgozott a 21 cm-es hullámhosszra állított vevő készülékkel, amely most szabályos jelzéseket fogott föl a felettünk ellevegő testi irányából. Rákapcsolta a hangszórót, és minnyáján jól hallottuk a különös ritmikájú sípító jeleket. André megindította a magnót és rögzítette a 40 másodpercig tartó, számunkra teljesen érthetetlen rádiójelzést, amely néhány másodperces szünet után megismétlődött. Feszülten figyeltünk. Újabb rádióadás azonban nem érkezett. Különös borzongás fogott el. Nyugtalan lettem. Idegesen figyeltem tudóstársaimat, ők is zaklatottak voltak. Egyedül Zénó kapitány arcán és mozgásán nem látszott felindultság. A rádióhoz jött, átvette tőlem a mikrofont, és a titokzatos égítestről jelentést adott a földnek. Az érthetetlen rádióadást is közvetítette a magnószalagról, és megkérte a számítási központot, hogy próbálják megfejteni a jelentést. Márk volt az első, aki összegezte számunkra a különféle részadatokat, mérési eredményeket. Azt hiszem, az a legcélszerűbb, ha higgadtan felmérjük, milyen jelenségnek is vagyunk tanúi. A gömb valóban titózatos. Minden jel arra mutat, hogy nem földi eredetű mesterséges égítest. <gül> Olyan amatőrök nincsenek, nem lehetnek a Földön, akik kétát küldenének a világűrbe. Az sem valószínű, hogy valamelyik népcsoport kiátszotta volna a Föld hát, talán ne is törjük egyelőre a fejünket az eredet kérdésén. Nézzük a tényeket! Itt kerint körülöttünk egy test, amely nem természeti képződmény, amelyet tehát értelmes lények készítettek. Feri doktor közbeszúrta. – Igen, igen, egy sajátos rendeltetésű végítest. Hallottuk, hogy működő hírközlő berendezése van. – Azt nem tudjuk, hogy honnan ered, az sem, hogy mióta járja pályáját a hold körül. De azt tudjuk, hogy rádióadója ezekben az órákban még működik, és logikusnak látszó jelzéssort ismételt meg, amikor fölöttünk a zenitre ér. Itt jön a következő kérdés, kapcsolódott be Márk fejtegetésébe Zénó kapitány. Minnyáján ránéztünk. A kapitány folytatta. Vannak-e most ebben a fém gömbben néhányan azokból az értelmes lényekből, akik megszerkesztették? Ó, hát ez csak egyik lehetőség vetette ellen Márk. Csak az egyik lehetőség, de lehetőség, pedig nagyon is valószínű lehetőség, mert ilyen szabályos körpályára csak manőverezéssel lehet ráállítani az űrhajót. Automata berendezéssel is megoldható a feladat. Tehát szerinted csak műszerekkel, rádió berendezésekkel fölszerelt mesterséges holdról van szó? A fizikus megrázta a fejét. <gül> – Én csak azt mondom, ez a másik lehetőség. Útraindítói felszerelték többek között egy 21 cm-es hullámoszon dolgozó rádióadóval, amely a kapott hívóparancsra, amikor a gömb áthalad a hold felszínének meghatározott pontja fölött, leadja az észlelési anyagot vagy egyéb jelzést. – Hm, lehet, borintott Zénó. – Sok minden jobban értünk majd, ha a magnószalagra felvett sor megfejtését megkapjuk a földről. Ha megkapjuk, emelte fel a kezét Viktor. Erre mindannyian elhallgattunk. A hosszú csend után Leon szólalt meg először. Ez a két lehetőség tulajdonképpen egyetlen lehetőség, illetve egy lehetőségnek két változata. Én merőben másra gondolok, lehet, hogy csak a bizonytalanság, a szorongás mondatja velem, de kimondom. Legyünk óvatosak. Minnyája meghökkentünk. – Mire gondolsz? – kérdezte Zínó kapitány. – Hát arra, hogy azok a lények, akik ezt a fémgömböt szerkesztették, és holdkörül pályára állították, jártak már itt a holdon, előttünk. És ha itt jártak, akkor valami céljuk is volt vele, amit éppen a hátrahagyott vagy előre küldött mesterséges holdjuk rágyújeleni bizonyítanak legvilágosabban. – Szerinted milyen céljuk volt? – Hát éppen ez az, nem tudjuk. Nem tudhatjuk. Lehet, hogy homlok egyenes más a céljuk, mint nekünk. Ezért mondom, legyünk óvatosak. Zénó kapitán körbejárhatta rajtunk a tekintetét, hogy mit szólunk ehhez. Senki sem szólt rá semmit. Rendben van, mondta a kapitán. Az óvatosság soha sem árt. Sőt, szükséges. Ha történetesen fölöslegesnek bizonyulna, akkor sem okoztunk vele semmi kárt. Tehát készelétbe helyezzük a sugárzó berendezéseket, és a kis radarkészülék mellett állandó ügyeletet tartunk. Helyes? Helyes, mondta Ferri doktor. Nem végtére is kilenc ember életéről van szó. Én nem hiszem, hogy az életünkre törnek, mondta Péter. Én sem, felelte Zénó kapitány. De ha egyszer ez a lehetőség felvetődött, még pedig nem alaptalanul, kötelességünk elővigyázatosnak lenni. Az információszerzésről nem mondhatunk le, nem is mondunk, ellenkezőleg. Egyik legfontosabb feladatunk éppen az lesz, hogy minél több és minél megbízhatóbb információt szerezzünk erről az előttünk ismeretlen származású és rendeltetésű égitestről.